اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهتعين عن اليمين وعن الشمال عزين ان دې زجر دې اوزور نه دان دې اهل مکه او او تاجب ده الله پرمائی پدی باننے پدی اہل مکاو باننے فمال اللذین اللہ وی سشویدی اللذین کا پروپا کسانو چگئی کپر کڑدے کبل کا مختیعین چی طرف ستاتا غی مختیعین منڈی وحی دس ده د ده استعزا ده پارا ده او د خنده کولو ده دا ده کافرانو عنی الیمین وعنی شمال عزین او خیط ربطا یعنی خیط ربستادا وعنی شمال او گست ربستادا عزین ډلی ډلی ڈلی شیوی نو ڈلی ڈلی نی دیمان د بارنا د ټوکو د پاره او د خنداګانو لپاره او دین پسې د استهजाګانو لپاره الله هی په دې څه شوي دې په دې دی. بګار دي چې بس دا یوه خبره لرامند وی چې د دین انکار او د پیغمبر انکار کوي اوږي پوری ټوکی آیت ماو کلم ایم مینهم آیت ما ساتي هر یو سړی مینهم د دین ايو دخل جنته نعيم دا چې داخل بکړې شي جنته نعمتونه دا ینه تمزاتی دته استفام انکاری وي تم دنساتی او دا زور نه د سره د کفر دې د جنته تمکه الله پرمه د کوفر سره د کوفر د کارونو سره پیغمبر پسو ټو کو سره دې د تم تمنساتی دا تم به د ایمان او د ن عمل نه اللاوه د جننت تم کلل د جننتته بیایانې تم کول د د بی ملاقات تمکله په زول د دا د شیان دوګ. ځکه جننت او د هغې نتونونه داخلې حاصلی کې په ایمان او په عملو بند دی. کسر ایمان شته او عمل شته او تم س نو دا تللی تمې په زول دي داسې ګپ دی داسې ځان دو کوورکولې. ملهی تمه ساتی هر سړی د دی نه. دا چې داخل بکلیشي جنت د نعمتونو ته باغونو د نعمت د سني شي کې د کلا الله دې سني شي کې د تم د نسات د تم بیکار ان خلقناهم مما يعلمون الله دې سره تکبر نه خي ها دې سره الله کوفر او نه شکر نه خيوله دې خپل حقیقت کې سوچ نو باندې الله او پیجن ان خلقناهم مما يعلمون الله یمن دی پیدا کړی دی د هغه شینه یعلمون مما داسنه یعلمون چې دی بوي او بده شهوات والا او نوطفه دی یو بدبوی شینه الله یی دی من پیدا کړی دی زړه تکبر نه خای دی دی دی د دی اصل کمزوري دی د دی پیدایش د کمزوري شینه د بیګار شینه دی نو دی سره تکبر او د الله نشکر یو کو پردان نه لوګره انسان لخپل سلوانه سوچ وکاري خپل ماضي می ییرول پکار خپل سلنی ییرول پکار کوم خلک چې خپل مازی او خپل سل یېر کی دا برباد شي تباش ل دوی اصل کې ند نبه مالک دین د ضرر مالک دي د اذن شي کوله الله او پرسي پرمائی مخې او پرمائی چې په مناسب ند خپل سل باندې سوچو وکړي ورته پرسي تخریب دنیاوی د یوه ورګي الله دنیا کې او قسم خلية الله يروركي، فلا اقسم، لا معنى دادا، بعض علماوي زائد بس اقسم قسم او و بعض علماوي لا حاجة إلى القسم مع ذلك اقسم، حجم تا ضرورت نشتا، قسم تا حاجت نشتا، خب يام قسم كوم، و بعض علماوي، أيوه نبخبل معنى بانده، يعني اسالي خبره كي كي تواتره داس ندا، دما کبل چې دې کفر کې لوي د کفر نه دی بګان د زیات تم نه دی بګان او کفر دین کې الله او جما دی قسمي پربد مشرک باندې او پربد مشرکونه باندې او پربد مغربونه باندې نو که سوږي مشرک او مغرب خو یو خو نه مشرک او مغرب یو نه رہا د هر رز ظالم مشرک ته د هر رز ظالم مغرب دی رحمان به باندې هر رز راخي جی دا جدا جدا نمر ده ځان لزان لزان لور څه مطلب دن دې زه نه اخدم نسبه دی بل دی بل تاسو ګوره وړي کی دې نه کیږي ساده اوس زمي کی تاسو ګوره د دې ګوټه له تاسو چکر وی دل لري لاند شي دې تاسو ګوره نه بل لري کی انتهایی لري کی د هر ملکه د بار سره خپل مسله افریقی مملک شدید پاسه اذنور پټلایه د دبي شو سودی شو افریقی مملک شنه کی خلک د نور پټلایه او داه د سټګټ دا چې کوم در مینه خ نو نه دوې ش په ل ې شپله ځ دی کپله دی په ل کې مثلان زما کور م د سټهته وکړ د دی بیا د درلا شي د دا چې کوم تونهدي کو به شمالي نوبری باندې وور پردي دیې شپ میاشت شپه شي شپ میاشتې را شي چې کله دی په للاشي نو بیا پ او چې کله غ تلاړ چې نو بیا پیشپی او دابا زلاکي بالکل د دې سنټر د پټلې د افریقن تو غره تک تور تور تور ځکه کان نور انغه نور لګیو لګي کمیګینې پاور کمیګینې زمونږه لکو کې را سيږي شپه مې شتل لړ شلري اوسلره ده او یارو د ګرمې کی ګرانيزدګي کې ناخره کیسې د سر ده پاسه شي بهرال مقصد داده روزانم مشریکم جدا ده او روزانه مغربم جدا ده په مشریکونو د رب قسم چې څوک مشریکونو او مغربونو پالي اللاوي قسم مدي ان لقادرون مون په دې خبره طاقت لرو علا ان بدل خيره منهم دغه بدله کیراولو بهتر انسانان د دینه په لابلې من راړي د الله ذات بکی دا الله خبره بمني او دې به ختم ګد اهل مکه و من نه او مونږ نه یوجي دي زمونږ نه مسبوق شي وران دي یعنی مونږ مغلوب یو مونږ کمزوري کی ځان کم بچ کی او دې مون بدللو الله دې سي دي قادر ذاته سکندونو کې بدلو لشي خبر دا ته الله د تباکول موجود کول الله قادر يم ځم ان لقادرون من قادر ا د عادت ته قران په هر یو شی باندې د قسم ځان له فلسفي دا, دا قسم مستقلی دلیلی چې د کمی خبر لپاره قسم خوړی شي دلته الله د قدرت لپاره قسم خوړی نه مشرقونو مغربونو د روزنه دي او دا دیل دی نو څنګه دې مشرق او مغرب دا هر زمانه ته عام دی او ډیر دی الله اجازه زموږ قدرت هم پراخ دی سم چې مشرق او مغرب دا جهات کې کثیر دی په دې کې په دی د زمانه کې دی الله اجازه کثیر زموږ قدرت هم عام او وسیع پراخ دی دې نو څو بچ کې دې نشي جکله الله وړ اوس دې ټمبا مټمنده هوګاتې ووی لګې یو شپې له جورو شې صرف आवाज دی فکائنات کے الا ماشاء اللہ اللہ ولی اللہ دا زڑی مضبوط کیو دا اللہ دا شپیلے و نری و یوم ینفخ سر بسمقنا بریوز مکو اس مانول کی جسمر مخلوق دا یوش پیلے سردا اسی چیز بالکل کائنات دے سرش دسی شی آواز بنی سلوی خقال یا سلوی خ بیاش تی یا ویتمبم بسیو سلور کیلومتر اندازو سلور کیلومتر اندازو سلور کیلومتر اندازو 2 کیلومتر ګرځد دا به بلکل ویلی شی خراب به شی نورو توازن اساسه ورغشی خدای الله جل جلال هوت کوجبا یو کیلومتر نه یو ملک نه یو زمکه نه و زمکه نه الله فرمای په زمو په اسمانو لکی بدل سین انقلاب را شی چې بس بالکل زیرو شی وخت دی ابردانداله الله قدرت ډیر پره ویتمبم بسیدا خو مخکی د خپل غضبه او چې دا رش پیلېبی او نو پش پیلېبی پنام کې او پش پیلېلې را پام سي امر ځانته الله پرمایي کأنهم جراد هم منتشر لکه د مول خان په منډي وې چې ګن طرف نواز کیږي د خلک په میدان مشرت سي رواني کل براشل مبسوس اور ځانته مول هو ټوب نه وې هم نړ رواني سي ده ورپسې الله پرمایي لازم دي څو ورپسې الله قدرت جي به ها الله مزيد چې وزر هم بس دي یبرے خپل مستے کہ مستی نو فجر ہندی پرے پتہ شدہ خبر جی اللہ خدا کائنات دی بدلن کلا تباہی نہ پلا بس اللہ پر مشیت کے داوا جی تاخیر دی عقوبت کو, کو دی تے ٹیم دی لو ولن ک اللہ اختل نور بہرا بس چہ ایمان رلو سو کہ تبا کلو سو کہ بدل کیو الو سو کہ احزاب کیو الو یک دم تبدیلی اللہ نپلسن یعنی صبر کا پیغمر دے صبر تعلیم میں صبر دی دا دې سره جگړه مګلم مګلم کو دی ته انتظار کوي خو بوچ دی دی باطل کې داخل شي ويلعبو دی للبیوگی دنیا کې وګور الله تعالی په دنیا ژوند بغیر د دین او د ایوان او د عمل نه کله خبر ده نه هدا دی کېل په حقیقت باندې الله صلی الله علیه و صل وسلم خبر ده لالي الله پرې ده چې باطل خبرو کې داخلي او الله به د دنیا د ژوند لبې بغیر د دین حتى يلاكو يوم هم الذين يعدون ترده چه مخامخش دين يوم هم الذين رسب لأغي سرى يعدون چه دي سرى وعده كولشي چه غر رز ده كامت تا وعده كولشي في قرآن وعده كولشي في حديث ته پیغمبر بجبار يوم ها په ده غورز بانده يخرجون دي بروزي من الاجداس ده قبرونه سرعان مصرعين جلته سر منده وخون كبئي او اواز طرف ته کم طرف ته اواز کولی شي جمع کولی شي اغي طرف ته بداز منډي وي علاوه کانه انهم الى نصب يفزون بواکه دي اغه نصب طرف ته نشانه ته طرف ته يفزونا په تیزه سره منډي وي لکه څه یو دره او نه خو دره لخت یو دره مشومان ور پګټار دره یل ته بزانه راسه خبر ده لګن الله پرمحي كان نام منتشر بس منډې باندې ملخصه خلي دې دنګوي سی ورختاي په پتا باندې در ټوب کاږي شي دا دنګل پورته ودنګل حبس په مخ خبروني دې بل لازم په مخ باندې د انسانان چې د قبرونو نه نو بس منډې به وي په مخ خبروني الله وي ګوره کې ټکاني د ورختا دي تشبيه دا مثال له یو ټکاني طرف ته سړې منډه وي یو لخي طرف ته سید الای ټارګټ کړي زین دي اوداسې بده یمې ها الله پرمحي دنیا کې هودي بوتان ولا منډې وي ولاد خندکه بلید دنیا د بوتانو د منډه به داسه بدلی شي د قبر نتیوزی لکه سړی چې نه ختر په ور خاطی منډه وي اعلانوبه یو فیضل خاصهتا بسارهم الله ای ذلیل وای د لري دسترګي طرحه هم ذله پر ټکل وای د لري ذلت او خوار ذلیل وای د به دنیا ده الله فرمای ذالیکا ذالیکا یوم دغه ورځ دی دغه ورځ دا غ عظیم ده کانو چې یو عاددو نهدي سر په دنیا کې واده پورې شو د پېغمبر پهجی به باندې واده کولی شو بهر حال دیته بورې د زیلت پیر روان د پ غمره انتظار کاه د زیلت پیررا روان دی دا د سر به روان دی او دی بهتابی شي دي ب د خوشي الله چې کوم وختې کپ تللا شو بیا د ق نه فسی. فما لِلَّذِينَ كفروا فَسْجُدُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا كَسَالُوا الرَّاجِ كُفْرِ كَلَدِ قِبْلَةَ كَابَ تَرَفْ سْتَابَنَدِ مُفْتَعِينَ أَمَنَدُ وَهِيَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ خِطْرَبْنَا يَنِ خِطْرَبْ سَانَا وَعَنِ الشِّمَالِ أَوْ قِسْطَ رَبْ ایت ما ت لري کل لمرې من همیو تن د نه آیاو د خلهجن نه داخل بړی شي باغ د نمتته کللهله وي داسې نهشي کې تم دی سادي۔ ان نه خلک نه هم ی کې نه الله مون پیدا کړي دی دوی م ما دګه اوبونه یا لمون چې دی پپه خللاو قسم والله و قسم کوم بررببل مشارې پرب د مشرفونو باندېول مغاارې بیا او د مغریبونو باندې. ان لقا دیروونه چېکننخواام عامون قدرت لرون کو حال ان پهې خبره نو بد دله چې بد ل کې برولو خیرره من هم ب تر د دوله وما نحنو الله نومونګه ب مصو ک نهجز ذړی شوي مغلو بکل هم فسپې د دوی لرا ی خوضو چې باتل کې داخلېږې کوفر کې داخلېږ و لاابو او لبي کېدونیا کې حتی ترد فورې او لاغو چې دی میلا یو محومله ورې خپل لګ اوورې سرا یو عادونه چې دی سریواته کول شي یو ما په اووررض باندې یا خررجونهدي بره اوې من عجداسې دقبونونه. سیران مند وخن کی کان اون بویا کی دی چی دی الانسو بین لغنخولتو شو تا یو فیضونا مند وخی خاشا دن لبسارو انزلی لبوی نظرون ددی استرگی ددوی طرحکو هم پت کری بوی دی لراد لتنزل زلالتو لالک آده او رزده دا دی او رس چی دا اليوم اللذی او رزده کان هو یو عدون چی دی سرم سلسل وادکو لشی الحمدللہ صلى <تصفيق> الله على رسوله محمد عليه وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهدنا وجنا وسهل لنا ما احتالنا وزين لنا زينت لينا وجنا وادمنا لي كل سراء وسراء وكل خير وبركه وسيك الخير تطير ولا عدنا لسيك جنات النعيم لنا نسيك جنات الفردوس لنا نسيك جل الكريم نسك جل Thank <laughs> you.